Dal. Janás Jenőnek hívták a dalszerzőt. Az orosz áttörés után csapottunk egymáshoz, mert az ő egy szétlődték, én pedig Nikolajevkán elveszítettem az alakulatomat. Majdnem 300 kilométert tettünk meg együtt, néha-néha egy járműre kéreckedve, a legtöbbször azonban gyalogszerrel, hóban, jégben, állandó ellenséges tűzben, míg csak le nem terítettebb határában egy rövid sorozat. Mindazodáig odáig sejtelmem se volt róla, hogy szerzik a dalt. Kihitte volna, hogy ilyen könnyedén. Janászból jött a dal. Ömlött, fakadta, hogy forrás buzog a földből. Amit csak látott, amit csak hallott, abban a szempillantásban dallá lett. Szöveggel, rímekkel, melódiával. Csak a címet kellett kitalálni hozzá. Népdal lett abból a bádokbödön gyümölcsízből, melyet egy szétlőtt raktár romjai alul kapartunk ki. És volt ott egy híd, melyet épp az orrunk előtt robbantottak föl a partizánok. Miközben a hídroncs alatti földtorlott jégen átevickeltünk Janász Jenő már énekelt. Elkorhatta a híd a tarca allon. Istenem, csak te tudod az én bajom. Hogy megyek én annuskámhoz már ezután? Hogy ússzak át halált hozó zúgója? Faggattam. Hogy csinálja ezt? Azt mondta, nem tudja. Faggattam, hány dalt szerzett már, azt se tudta, talán három, de lehet, hogy négy ezret. Bielgorod már oda látszott, amikor lassan elerett a hó. Legomboltam a sapkán fülvédőjét, de úgy is hallottam, Janászt tudorászni. Lassú bejheg. Húlik a hó, fut az orosz ágó, száj, száj, kicsi hópehely, öt gyors roppanás hallatszott, vége lett Janásznak, bevégzetlen maradt a dal. Néha eszembe jut, megpróbálom folytatni, töröm a fejem, rímet keresek a hópe helyre. De hiába. Minnyájan tudunk valamit, és azt senki se képes utánunk csinálni. Ez így van.